Er Oscar-uddelingen ved at nå til vejs ende? Er det en god idé, at Burger King indfører en kødfri restaurant? Var det den rigtige beslutning, at Feline, da hun, altså Niklas Bentners ekskæreste, meldte ud, at hun vil melde sig ud af realityprogrammet Øen VIP? Hvad skal danskerne gøre med de ekstremt høje priser på et sted, en oh. Velkommen til SONG 2 af Markus og Reality-panelet. Der er programmet, der redder kendte ud af forskellige livskriser ved hjælp fra eksperter i drama, kriser og dates. Med mig i studiet har jeg Ida McKenna og Alexander Mølbak. Er det rigtigt, eller sådan, jeg siger? Det er rigtigt. Skide godt. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Mit navn er Patrick Weber, og du lytter til Markus og Reality-panelet. Programmet, det er jo et rådgivningsprogram, øhm, og vi skal jo som nævnt igennem nogle spørgsmål. Mine gæster vil i hvert fald gøre deres bedste for at besvare ugens dilemmaer. Derudover så har vi jo også en lille konkurrence. Den har jeg allerede lidt. fortalt jer om. Det er ugens slag. <laughs> du er ved at dø i grin. ikke sige noget eller hvad? Jo, jo. Glæder øh, Ja. I glæder jer. Det er vigtigt, man skal glæde sig til det. Alexander, lige inden vi gik ind, der fortalte du i hvert fald, at du har... Masser af lækkerier ja, på, på Ida. Det var jo ikke kommet på, vel? Det er, altså, man kan jo vinde noget. Man kan vinde en præmie. Ja, jeg tror, det er mig, der taber her, hvis han begynder at åbne munden. Nej, så skal du jo give igen. Ja. Sådan for godt. Så bliver det skidegodt radio, det her. Så er det en Masser af <laughs> Det er altid godt. Nå, prøv her. Velkommen til. Eller, hey. Vi skal lige hygge snakke lidt, inden vi går ind på ugens dilemma. Ja. Fordi jeg vil gerne vide lidt mere om, ja. Høre, nu har I jo været et par siden date mig i Døn. Det er noget tid siden nu. Ja, det er det. Nu skal jeg høre, at du ser så sådan en stone face. <laughs> Hvad så? Vil du sige noget, Markus? <laughs> jeg spørger prøv at prøver her. Øh, er, der stadig, er I stadig nyforelsket? Hvordan fungerer det her helt? Er, er det begyndt at blive hverdag? Hvordan er det? Det har det været længe. Ja, det blev det meget hurtigt i starten efter en måneds tid. Og nu, jeg synes, vi er ved at finde det lidt igen på en eller anden måde. Okay. De sidste par måneder, der er det gået rigtig godt. Det skulle sgu da fantastisk at høre. Hvordan er man begyndt på det? Hvordan, hvordan er I begyndt at finde det igen? Vi stopper med skændelsen. Ja. Meget af det er Der er ikke er der mere. Øh, ja. Altså, jamen, så ved jeg ikke jo. Vi, har, vi snakker jo rigtig, rigtig, rigtig meget om ting. <laughs> det, det lyder som om, du ikke er helt tilfreds med at snakke så meget om tingene. Jamen, i mine tidligere forhold snakkede vi ikke så meget om ting i hvert fald, men det, det gør vi nu. Det Er det en god ting at snakke om tingene? Det er en sindssygt god ting. Det, det har jeg også sagt til Ida, at jeg er glad for, at det, det er noget, jeg har lært. Kommunikation is key. Det yes, er et godt forhold. Yes. Det er det altså bare. Okay, så der var nogle, en masse der Var der sådan nogle små generier? Sådan noget med, øh, du tog ikke opvæsken eller sådan noget? Ja. Dem har vi stadig. Ja, de er der stadigvæk, men det var ligegyldigt. Ja, det var ligegyldigt. Det var, mange ligegyldigt. Det var sådan nogle ligegyldige ting. Ja, du ved, når man har været sammen i fem år, måske i ti år. De kom allerede til jer efter... De kom ret hurtigt. Jeg ved ikke, hvorfor, men det, vi, det gik også rigtig stærkt. Jeg ved ikke, om det var derfor. Ja, Altså, men, vi flyttede jo sammen efter to uge, en, en uge. gang. What? Ja. Det var altså også helt voldsomt hurtigt, mand. Det, det gik virkelig hurtigt. Men det var også, da vi kom ud af programmet, der gik der et døgn, før jeg så Alexander igen. Så blev hun hele weekenden, og om søndagen, så blev vi enige om, at vi havde egentlig ikke lyst til ikke at skulle mm. altså, være sammen, når vi nu havde brugt så mange dage i programmet. Mm. Og så kørte Alexander hjem, fordi han siger, du kommer ikke hjem i min lejlighed nu, der er mega klam. Så han, fik lov til at køre hjem. <laughs> så han fik lov til at køre hjem to timer før, og lige gør hvad han nu skulle gøre. Fjerne, hvad der nu skulle fjernes. Og så kom jeg, og så har jeg faktisk været der lige siden. Altså fedt nok at lige at sige, du venter lidt, til jeg lige har gjort rent. Jeg, jeg er single-fyr i et års tid, og der har man ikke lige fået tørret panelerne af. Okay, så du, du lavede simpelthen lige forårsrengøring, inden at uh, kom? fra, ja, top til tog. Hele vejen igennem nu. Men det er da fedt. Men bror, det er jo også det, at man lærer hinanden virkelig at kende. Det er når man flytter sammen. Altså, ja. Så kender man virkelig mennesket bag. Ikke? Mm. Fedt. Men øh, og så, så kommunikerede I om det her, og så er I stoppet med at skændes fuldstændig? Ja, vi skændes stadig om, øh, hvem der har taget opvasken, vasken, og hvornår jeg sætter nogle billeder op og sådan noget. Men, ja. men øh, nej, det går rigtig godt med os for tiden. Front. Så I har valgt at lægge lidt af ligegyldige skænderier fuldstændig på hylden, og så sige, nu snakker vi bare om tingene, og så bagefter så bliver det meget bedre. Ja. I laver ikke flere dating ting I spiller ikke minigolf eller sådan noget? Der har sgu aldrig været nogen dating ting Jamen, Det er sådan noget med, at en gang om ugen, så, så laver vi sådan der er mig tid et... så, sidder vi jo, så sidder vi og spiller et brætspil. Ja, men det gør vi heller ja. ikke så tit, fordi Alexander er en rigtig dårlig taber. Det er ikke mig, der er en dårlig taber. <laughs> sådan. Nu fungerer det. Det spiller. Skide godt. Så skal jeg lige spørge jer. Uh, kunne I finde på, at være med i andre reality-programmer, andre reality-formater. Det behøver ikke være sådan noget dating-eksperiment. Nej, altså vi havde snakket om, at hvis der kom et program på bordet, som ikke inkluderede i, at man skulle være single, så kunne vi godt overveje det. Ja. Jeg tror også sådan, altså nu har du har lavet tv en gang, og du synes også, det var ret sjovt, og du gad egentlig også godt ud noget mere. Ja. Hvad skulle det være for nogle programmer? Altså, Robinson. Det gør du. Du er en Robinson-fyr? Ja, jeg kan rigtig godt lide konceptet. Ja? Okay, hvad med dig, da. Jeg har ikke rigtig fundet noget, sådan som jeg tænker, passer. Men kunne du godt tvinges ud på alt det der, Alexander? Altså, ingen mad. Benhårdt. Nej. Og hvis du er rigtigt, at du er en dårlig taber, Hva, hvad så? Det er det muligt, der vil komme nogle udbrud. Her og, der. <laughs> Men, øh, og det med maden, den bliver også svær. Jeg begyndte at spise ret meget efter, at jeg mødte Ida. Jeg ved ikke, om det, jeg ved ikke hvorfor. Ja. Men jo, altså, jeg synes hele konceptet er super fedt, det der med, at man skal de der dyster, der er, og mm. man skal kæmpe mod hinanden, og så er der lidt taktik og... Jamen, jeg synes, det lyder super fedt. Jeg vil rigtig gerne være med sådan noget som Robinson. Ja, og der er ikke, du har simpelthen ikke haft noget i tankerne, det. Der er ikke noget koncept. Der har ikke rigtig været noget, hvor jeg tænkte tænkt sådan, oh, det, det vil passe godt til mig. Æm, så, men hvis det kommer, så er jeg åben for det. Ja, fedt. Jamen, Jamen øh... I er på bloggen. Nej, ikke I på bloggen. Åh, oh, de dyre piger. <laughs> mm. Ikke med det koncept, de kører lige nu, men jeg har hørt noget med det, de måske lavede det om. Altså, programmet? Det de dyre piger? Ja, og så kunne du godt se dig selv, hvis de lavede lidt om... Det kommer meget an på, om det er sådan noget med, at jeg skal ud og vise, at jeg bruger penge, som jeg ikke har. Fordi det vil jeg aldrig nogensinde sætte mig selv i, for det gør jeg ikke. Så du bruger ikke penge, du ikke har? Nej. Okay. Jeg bruger... Nej. Du bruger penge, jeg har. Nej. <laughs> Hvad arbejder I med nu? Det vil jeg bare lige gerne vide, når er ekstra. Jamen, jeg har været tømmer, men øh, lige nu har jeg ikke noget arbejde. Jeg er ved at starte noget op med min far. Okay. Øh, og Det er tømmer? stadig i startfasen. Jamen, det bliver jo nok noget tømmeropgave øh, i starten. Ja. Øh, men ellers så bliver det sådan noget, at vi skal ud til nogle ejendomsmaler, og så skal vi sidde og have nogle aftaler på plads. Det er noget, jeg kan fortælle mere om, når det kommer lidt mere op at køre. Fedt, fedt, fedt. Ida? Jamen, jeg arbejder som deltidsinfluencer, kan man godt sige, og så er jeg studerende ved siden af. Hvad deltidsinfluencer? Hvad går ja, det ud på? Altså sådan, jeg lever ikke fuldt ud af det, men jeg tjener, tjener stadig penge på det, men det er ikke noget, altså, jeg gør. Hvad reklamerer du mest med? Kremer. Er det Reklamer? Ja, men dem dror du også, så det er du ret glad for. Der er så mange. <laughs> Reklamer. <laughs> Reklamerer du lige noget for jeg kan bruge? Jamen, det Ida. siger han også, og siger han, kan du ikke lige tænde en sådan manne ting? Musselhaus, den du er stadig ikke kommet tilbage til. Den. <laughs> Nej, men jeg gider aldrig reklamere for noget jeg ikke sådan, altså jeg træner jo ikke, så jeg kan ikke rigtig lige se. Altså jeg havde et, et samarbejde med Musselhaus på et tidspunkt, men jeg nåede dårligt at få pakken ind ad døren, før Alexander havde spist det hele. Hvad er Musselhaus? Det er proteinbar. Øh, ja, blandt andet. Det er deres øh, topprodukt. Ja. Og så har de jo også øh, ja, de proteinpål, hvor de har, hvad fanden havde det mere? De havde chips, protein, chips, Slik og drikketing. Ja. Og, og det altså, er alt muligt. Ja. Jeg synes bare, det er fedt. Du, du lever lidt igennem øh, I influencer-arbejde. Det gjorde jeg, og nu har hun droppet. Nu er det kun uh, og Som du også bruger. Altså, ja. altså min salvernspray okay, er der helt tom nu. <laughs> den har jeg ikke selv brugt Den dufter også godt ja. <laughs> Og med det, synes jeg, vi skal gå videre til dilemmaerne Mit navn er Trine Vandrup Og I lytter til Markus og til Nå, måske skal I høre Oscar-uddelingen gik af stablen Natten mellem søndag til mandag Her var tre danskere nomineret Men ingen vandt dog Men uh, selve Oscar-showet lider store tab af seere. I år 2014 Var der hele 43 millioner amerikanske seger Og det er bare faldet Fuldstændig drastisk siden. I 2021 Oscar nåede et lavpunkt, da der kun var 10 millioner, der så programmet. 10 millioner amerikanske serier, skal lige siges. Så spørgsmålet til jer, det er, er, er, altså, er Oscar-uddelingen ved at nå ved vejs er, er, er det ved at være færdig med Oscar? Ser I Oscar? Overhovedet ikke. Nej. Bliver det ikke også sendt noget klokken øh, Lorten? Jo, det bliver sendt der om natten, men med, med søndag og mandag. Men det viser jo også noget, om amerikanerne slet ikke ser det mere. Ja, de ser jo... Øh... Hvad, så skal de jo have sådan noget halftime-shows, ligesom Superbowl, jo. Det er der jo mange, der ser det, ikke? Det der er noget af det, der har flest serier i, serier, serier i verden. Superbowl? Jo, Det ja. jo, Super er, jo. Lige ja. mellem pauserne, så kommer uh, Beyoncé og Rihanna og spiller et eller andet. Præcis, de ser i hvert fald helt showet, men uh, den, altså, selve Oscar's jo bare faldet, faldet, faldet. Men det er vel ikke spændende. Men du synes ikke, det er spændende? Det er ikke specielt. Du ser, øhm, den der lavede den bedste film det sidste år, og her der er der fire andre, der også har lavet glæmrende film, og så... Det var ham der vand, Værsgo. <laughs> altså, du synes bare konceptet koncept der ligemere. Jeg forstår bare ikke hvad man skal bruge det til. Og så er, det, ved, så, så er der en eller anden der har lavet en sindssyg god film og så, så er det en eller anden helt tredje man ikke ved hvem der er der vinder. Okay så du er faktisk bare røvlig glad med Oscars fuldstændig. Ja Ida? jeg, jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Hvad tænker du om Oscars uddeling? Jamen altså det, jeg kan da godt se at det er mega fedt for de kendte at vinde sådan en pris, men jeg tænker også bare generelt at se at tallet verden over er faldet mm. og hvis det bliver ved med at gøre det så kan det være, at de skal holde lidt privat show i stedet for? Ja. Hvis det får og skyld. Ej, okay. Er det ikke også der, hvor de har de der underlige kjoler? Og... Jo, altså der er røde løber inden, og det går man vildt meget op i. Ja. Og, jo. Nej, det, det er også noget. Jo, alle de kæmpe store, kendte mennesker, der kommer til det her. Ja. program eller til Oscar. Så forstår jeg bare ikke, hvorfor de har brug for at klæde sådan der ud. Altså i, mærker, I kjolerne eller noget? Ja, alt det der underlige tøj der. Og som... opmærksomhed. Flup. Nå, altså, hvad tænker du for noget underligt tøj? Jamen, jeg, jeg kan bare huske, at der, var, at der kom er det billeder. Er ikke der er Mætgaller? Eller... Er, er lidt det øh... samme også, hvor det også er sådan noget helt vildt øh, pravlet tøj. Jamen, der er de alle mulige designer til at finde på det, mm. mest er åndsvagt, de kan tage på. Men hvorfor synes I, det bliver, det bliver åndsvagt? Er det fordi, det ser dumt ud, synes jeg? Ja, der var da ham, med. Øh, hvad hedder ham der, sangeren der? Æh, Sam Smith? Ja, han havde den der. Ja, den der sorte, ja. ligner en latex-læggemand. Og ja. skifter man i løbet af aftenen med sådan noget. Det tror jeg. Altså sidder han i den der ved bordet. <laughs> jeg ved det ikke. <laughs> jeg ved det ikke. Men Ida, du kunne ikke finde se dig selv i sådan en vild uh, designerpravlet kjole, der bare er helt unik. Ikke, På sin jeg... egen måde. Altså det ved ikke. Altså hvis jeg skulle ligne en fugl, så nej. Men altså hvis det er en eller anden mega flot kjole og en eller anden mega nice designer, så jo. Men altså jeg skal ikke din er en eller anden fugl, der kommer kun der Jeg på løberen. Jeg kan se dig i den der Lady Gaga havde sådan en ja. øh, med kød på. Ej, tak. Bare på kroppen. Åh, oh, det ville være sjovt. <laughs> Nå, så I er lidt mere, øh, mere trygge. I skal have noget tryg på. Vi skal ikke, hvis I går ud og spiser fancy eller sådan noget. Det gør vi ikke. Det er meget sjældent. Ja, det, er fancy, i det i hvert fald. Men det er også fordi, vi begge to, vi er mega svært at sidde stille så lang tid. Og hvis vi er på fine restauranter, så... Er der altid en der lige skære lidt ud? Ja, skal jeg ud? Hvad betyder det? Jeg ikke til så sådan nogle fine steder. Jeg er F ikke god til det. Råber du bare, ikke sådan noget? Jeg spiser grimt, og jeg, jeg ved det ikke. Råber tjenerne, råber. og... Hvorfor råber du at tjener det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Det, ved jeg, det er den der... Slish, det er viben. Altså, det er ikke sådan en dårlig råb. Det er sådan, han prøver lige at være sjov, og skal lige råbe et eller andet en eller anden joke efter tjenerne, som har, en eller anden, har noget med tjenere at gøre. Jamen, du ved, den der... Det der, mennesker normalt har, det ved, der kommer en eller anden pludselig tanke, og så tænker man lige over okay, det er åndssvagt, og så bliver man lige ved at sige, okay, jeg siger det. Ja. Der når jeg kun lige til, okay, det er åndssvagt, og så rører du bare ud. Må jeg ikke godt lige please, for et eksempel? Hvad er det, du har råbt til en tjener? Er helt nysgerrig? Jamen, jeg har ikke råbt til en tjener, men det er sådan noget med, så, kan jeg, så sidder jeg og bundet et stort glas vin eller et eller andet. Ja, og så når han er færdig, fordi vi skal videre så roligt, han kan lige få et nyt. Det kan være sådan noget, et eller andet åndssvagt. Altså, inden I skal videre, så skal du have et nyt glas rødvin. Ja, for jeg er lige bundet det inden forretten. Nå. Nå. Der er sådan en åndssvage ting, sådan, det er en eller anden pæn restaurant, ja. der man sidder og... Så du følger ikke de der normer, der er omkring øh, at spise ude? Og... Ikke rigtigt. Ja. ja det var det... Mackens normer måske, men <laughs> ikke, øh, ikke noget fint, det er jeg ikke så god til. det. Ja, Jamen jeg kan fortælle jer så, men hvis vi lige går tilbage til det med Oscars her, det er, at, øh, at der er også mange, der mener, at Oscar show, fordi det er så langt, det er sådan fire timer eller sådan noget, så gider folk, har folk ikke moden længere til at se det. Og det er også derfor, det har mistet øh, seertallet. Øh, har jeres koncentrationshævner som du selv siger, lige, altså, falder den også lidt i det? Altså, det vil jeg ikke... Altså, jeg kan ikke engang overskue, når sådan. han skal sidde og se en fodboldkamp derhjemme, fordi det tager for lang tid. Så at skulle sidde og glo på et, et eller andet show i fire timer, så, så må de dele det op. Ja, det skal simpelthen deles op i part 1 og par to. Ja. Ja, men du, du, du kan godt til en fodboldkamp i hvert fald holde koncentration. Ja, fodboldkamp kan jeg godt. Champions League kan jeg godt se. Ja. Øh, dansk fodbold, det bliver lige kedeligt nok. Det bliver også kedeligt. Ja, der, der, der ender jeg hurtigt med at sidde med telefonen. Men øh, ej, noget, så, så, skulle det, så skulle det være sådan noget som øh, det Super Bowl, hvor man kan knap nok ser, Altså hovedet... Øh, ja, for der sker så mange ting, eller hvad? Ja, så er der en vild show, hvor der, så er det spændende, hvem der er, der kommer og spiller, og mm. jamen, alle de ting imellem der. Ja, okay, så du skulle have Rihanna til at optræde til Oscarsuddelingen, før du og I Ida gad at se det. Et eller andet sjov i hvert fald imellem nogle gange. Yeah. Der var også det der, ham med Ricky Chevej yeah. Jeg har aldrig set det, mens han har været med. Jeg har så bare set det der samme drag efter. Det, det er jo kip, sjovt. Ja. Ja. Så kommer man og holder mig lidt i gang. Så der, <laughs> I stedet for at se, hvem der vinder. Sig, så der bare spiner man, man, dem alle sammen til. Ja, det er jo pissefedt. Ja okay. ja, okay. Så skal jeg så spørge fordi ja, nu ved I godt, at Will Smith slog jo sidste år. Ja. Det her, har, har du ikke også set det i det? Nej. Og okay, Will Smith Nå, jo, jo, jo, det slog jo godt. Chris Rock, ja. øh, som var vært. Mm. Som skaffede kæmpe ballade. Ja. Det var fedt. Ja. Det er jo det, du siger. Det er forkert, men fedt. Men, men det er, ja, fordi <laughs> der, de har jo faktisk fået flere seer i år, fordi det skete sidste år. Og for sig, jeg regner med, at der kommer en nyt drama. Ja, fordi pludselig så blev det lige deroppe, sådan okay, der skete jo noget sindssygt. Altså så vil man gerne se det igen. Måske der også sker ja. det i år, ikke? Så, så, så, så mit spørgsmål er faktisk bare til jer, sådan, nu siger du også det her med, at du er ude at spise og sådan noget, altså måske råbe eller bundet af glas vin. Gør I nogensinde noget, bare Alexander og Ida, hvor I gør noget kontroversielt med vilje? Og du er, det er jo klart med dig, Alexander. Du har jo lige afsløret dig selv. Du har afsløret dig selv. Men måske, Ida, har du nogensinde gjort noget kontroversielt på din Instagram, eller, ja, eller da du var med i det DateMar i døgn, fordi du tænkte, det skal der skal lidt flere viewers i det her. Der skal lidt flere seere til det her. Hvorfor kigger du sådan? Du har slået bikinibilleder op. Okay. Det var en kæmpe diskussion, og det var omvendt. Det var mig, der sagde, gør det nu bare. Nå? Jamen du er jo også en dag, jeg må godt dag og sådan noget, så længe du får halvdelen af pengene. Forretningsskat. Nej. <laughs> Den skal vi lige stoppe med også. Så du, altså, sugar dating måske. Ja. At, at ikke, er der ikke lidt en, en pimp-vibe over det? Jamen, jeg sagde, det var Ida. Der var en eller anden, jeg ved, der har skrevet til Ida. Og så siger jeg, det synes jeg, du skal gøre, skat. Og Ida forstår ikke, hvorfor. Og det er så fordi, at jamen, så, jeg har jo hørt, hvor mange penge, de tjener, nogle af de der løser ja, de der. Der var noget program med det for noget tid siden. Ja. Hvis hun tjener så mange penge, så hvis jeg bare får halvdelen. Det, jamen, altså, så, så, så kunne I jo leve af det. Yeah. Men, men hvad tænker du om det? Ida? Jeg tænker, at havde det været omvendt, så kunne vi godt have været med på det. Men jeg skal ikke ligge og rode rundt med. Altså, ej, nej. Det er jo S-kort. Du skal på date. Ja, altså, så skal jeg da også være sammen med dem og sådan noget. Det, ej, det har jeg bare ikke lyst til. Jeg har, jeg har det så svært ved sådan fremmede mænd. Jeg ved ikke, hvorfor. Det har jeg bare altid haft. Det, det, det, nej, det skal jeg ikke være. Okay, så ingen dates, ingen sugardating. Nej. Må jeg lige høre kravene fra dig så også, uh, Alexander? Det var sådan, skulle I da så fortælle, at jeg har en kæreste, men jeg vil gerne på date, eller? Det var, resten var op til hende. Eller ikke, fordi hun skulle gøre det. Det var bare, hvis hun ville, så. Fint nok. Hvor mange penge er det, du har hørt om den her? Jamen, jeg ikke, altså, det er, de har jo fået meget sådan noget tasker og sådan noget der, du ved. Og dem, så selv, det kan jeg du jo ikke bruge dem. til noget. Jo, hvis jeg han også er. bruger min cremer, så kan han da også bruge mine tasker. Et? Dem sælger vi jo bare. <laughs> Okay. Kan man ikke få du for tasker til 20.000 og sådan noget? Okay. Kan man ikke det? det så Planen er, hvis, hvis du stod til dig, Alexander. Ida, ud på date med dig, fremmede mænd, og så får du en task til 20.000, selv den på det bag for 10.000-5.000 værd. Og det synes du, det er værd? <laughs> <laughs> men, men, Jeg kan godt se forretningsplanen, den glider lidt ud nu, men... men... For mig lyder det bare sådan lidt pimp op dit, og det tror jeg er lidt ulovligt. Nå ja. Det der med, at du er bagmanden i oh, yeah. det, er altså, det er, altså, altså du er jo bagmanden i det her. Det er selvfølgelig rigtigt. Eller det er det selvfølgelig ikke rigtigt? Jo, det har jo ikke rigtigt. Det, for ja, det er jo vi... ikke blevet gjort. Nej, nej. det er jo ikke blevet det gjort. Er det er jo ikke blevet rigtigt. gjort. Da, det har været op at vinde. Nej, Det har været op at vinde. Jeg har ikke været op at vinde. Vi havde en lille snak. Du havde en snak. Og mig, der sagde nej, nej, nej. Det kommer ikke til at ske, nej. Jeg, lide, jeg kunne bare forestille mig, den snak er det er bare Alexander kom ind. Sugardating. Det er der penge i. Det er der penge i, du. Ja, det tror jeg faktisk er meget spot on. Ja, det er jo ikke første gang, jeg har haft en samtale heller. Nej, I har haft den flere gange? Ja, ja. altså der har, været, der har været nogle mærkelige tilbud i mine DM's, og selvfølgelig deler jeg dem med Alexander, så Alexander han ved alt, hvad jeg får ind og beskeder, men mm -hmm. der, det selvfølgelig er selvfølgelig meget privat, ikke? Mm. Og jeg deler det med Alexander hver gang, og hver gang siger han, hvorfor går du ikke bare i gang? <laughs> Og så kommer den der lange snak om det igen af mig, der bare siger nej, og ham, der skal prøve at kommentere for, hvorfor det er en super god idé. Alexander, så spørger jeg bare dig, hvad hvis det var omvendt? Hvad hvis det var dig, der skulle ud og møde ældre? Eller, er det er nok ældre, er det ikke, er det ikke ældre? gælder det ikke. Nå, fremmede kvinder. Du skulle ud og date. I, der siger, du kan gøre det. Gør det, gør det, gør det. Halvdelen er meget Det jeg tror ikke, jeg vil tjene så mange penge. Og du ville heller ikke dele dem. Nej nok ikke <laughs> Det er mine Nå, men øh, sidste spørgsmål Angående det her til Oscars her Så vi lige kommer tilbage til det Det er, øh, kunne I finde på at se det i fremtiden? Øh, nej, det tror jeg ikke Ikke så nødt Hvis der ikke skal noget fuldstændig sindssygt Jamen jeg ved bare ikke at sidde og kigge på noget i fire timer og sådan, Altså det er ikke fordi men Går du ikke i biografen eller sådan noget? Nej, det gør jeg ikke Okay, jeg, hvad, hvad holder koncentrationen hos dig så? Yeah. Det skal du selv vide på, ikke kigge på, Alexander? Nej, det ved jeg ikke. Du er altså heller ikke god til det. Ej, okay. Jeg er mega god til at holde koncentration, og det er noget med sådan nogle livs livsstilsprogrammer. Livsstilsprogrammer? Ja. Det ser du. Jeg har nørdet sådan noget som Loppetilux og Krælerkongen og sådan noget, siden jeg var masterchef. lille. Jeg er masterchef. Men der tager jeg også min telefon frem, fordi det er lidt lang afsnit. Men du er også begyndt at se det lidt, og synes, det er en skidegod idé, det her med at skabe. tv. Loppe ja, er det rigtigt, vi har kunnet tv. Okay. Loppe hvad? Loppe Deluxe. Loppe Deluxe, det er du også blevet lidt glad for. Det er vildt fedt. <laughs> Ideen af der kan du godt lide, at du gerne vil kunne gøre det samme. Ja. Jeg der. synes, det er meget fedt, at de kan køre ting på 4.000, selv dem på 25. Det er også en flot egenskab. Jamen, skal vi gå videre? Jeg skal ja, du gør det. Mit navn er Julika, og du lytter til Markus og Vialetifanien. Nå, nu skal vi jo til Burger King. Ikke? <laughs> Hvorfor griner du? <laughs> ja. Burger King har netop annonceret At deres restaurant ved Rådhuspladsen Bliver helt kødfri den næste måned god idé Det gør de for at give plads til de plantebaserede bøger. Det, det er der nogle mennesker der er blevet sure over Da de mener at der skal være plads til begge dele Andre mener at man skal helt stoppe med at prøve at være plantebaseret Så Og jeg ved jo At Ida du er veganer mm. Alexander du er ikke veganer Absolut ikke Det Absolut ikke så altså, nu spørger jeg bare dig. Lad os starte med dig så til at starte med. Alexander, har du nogensinde prøvet at spise en plantebaseret burger? Ja. Har du det? Ja, men i det, det spiser, de jo, så jeg har øh, smagten. Hvordan smager den? Ikke særlig godt. Ikke særlig godt ikke i forhold til en rigtig burger. Ja. Du kunne godt lide den. Jamen i forhold til en rigtig burger smager det ja, okay. ikke særlig godt. Det er brændt, og det smager af grøntsager. Det er for, det synes du brænder dem af. På McDonald's. <laughs> ja, okay. Har du prøvet den på McDonald's? Jamen det er den jeg har smagt. Nå, okay. Og der var den ikke særlig god. Det er ikke noget, jeg vil anbefale i hvert fald. Ikke anbefale mennesker. Hvad med dig, i Er du glad for dem? Hvis vi måske sammenligner lidt McDonald's med Burger King. Har du, du har også prøvet på McDonald's? Ja, ja. Det, altså, der kører vi jo til en gang om ugen. Ja. Og hvordan, <laughs> hvordan var det der? Altså på McDonald's? Ja. Ja, men altså, de har jo kun ét i deres sortimang. Men vi har så fundet ud af at nu hvis vi bare bestiller en hvilken som helst burger, kan vi bede dem om at give protein ud med sådan en veggie pad, som det hedder. Så det synes jeg egentlig er udmærket. Altså, det kunne være bedre, men det er et godt alternativ. Hvad er det for en McDonald's, I kører til hver uge? Ballerup. Ballerup. Kender de det her nu så? Det, ja. det er jo ikke meget for indrømte, men det gør de jo. De har jo helt på nogle gange. <laughs> <laughs> har de det? Har de sagt hej, hej Alexander, hej Ida. Jamen, jeg, jeg håber lidt, det er fordi, de har set programmet dengang, ja. men det her, de er jo ikke rigtig erkendt, dem. det er derfor... Okay. Så øh, ja, de er helt så lige altså, når er det jeg ja igen, eller et eller andet En eller anden nederende kommentar, som bare minder en om, at man har været der for meget Ja, hvad er det for en anden kommentar? Er det jeg igen? Har de sagt det? Jamen, de sagde noget lignende på et tidspunkt Det var noget, du tænker på ham, det er bestyderen der Ja, der var to gutter derinde Men de redder den lidt ved at give os nogle øh, Var det en gratis cola, eller og Vi havde tops, nogle gratis Det Og, tops, og eller ekstra bøger og hvad vi ikke ellers har fået den Også lidt tavle sagt, ikke? Men den, den første der. Jo jo, de mener det er jo sikkert meget sødt men man får bare den der følelse af, ja. at oh, ja, det er også igen. Hvorfor spiser jeg så meget McDonald's? Lad være med at kigge på mig sådan der. Okay, det er nok mig. Det er nok dig. Det er bare fordi, vi har sådan en, vi har sådan en ordning derhjemme med, at Alexander vasker op, og jeg laver mad. Og nogle gange, så magter jeg bare ikke at lave mad. Mm. Så, så er det nemmere lige at sætte sig ind i bilen og lige køre 5 minutter, og så, så er der mad. Okay, men hvorfor McDonald's? Hvorfor ikke noget andet med Fordi det er mega svært at få sådan ting, som er vegetarisk eller veganske klokken ad om aften Spiser I meget sent eller hvad? Ja. ja. Vi får tit den der, især nu når Ida student, og jeg ikke, og jeg går lidt hjemme, så ja. er det jo tit der klokken 11 om aftenen, klokken 12 eller et eller andet, og man siger, ej, skal vi gå i seng, eller skal vi tage på macken? Det er jo også sindssygt sent. Det er sent. Aldrig. Altså. Spiser I ikke klokken syv, seks, syv, otte? Jo, frokost, Jo, nej, spiser, nej, nej, vi spiser aften. Okay, vi kan godt spise sen aftensmad? Ja. Og okay, I lever sådan et, et liv, altså, hvor man bare går helt vildt sent ud og spiser. Ja, faktisk. Ja. Men det har jeg nok også for min mor. Imponerende, imponerende. Nå, øh, lad os gå tilbage til, at du er ikke øh, overhovedet veganer. Er du modstander af det, Alexander? Nej, jeg, vil... jeg er ikke modstander af det, vel, skal der. Jeg synes, det er underligt. Altså, jeg kan godt forstå det der med, at der er nogen, der synes, det er mærkeligt, at dyrene er blevet slået ihjel og sådan noget. Det er da også sundt, Og jeg kan bare ikke lige forstå logikken, for de er jo allerede slået ihjel. Så når man spiser det. Men i det har det så er sundhedsmæssige årsager. Det kan jeg så godt forstå. Så er der så også bare noget med, at du går med lidt... Sundhedsmæssigt, det. hvad det? Altså sådan, du tænker på kroppen Ja, altså sådan, jeg fandt ud af på et tidspunkt, hvad det er vel lidt over 3,5 år siden, fordi jeg blev meget, meget syg hele tiden. Og så finder vi så ud af, at det er faktisk, fordi min, min krop har svært ved at optage protein. Nå. Så jeg har gjort det af sundhedsmæssige årsager. Okay. Okay, og så nu er du vendt dig til det? Ja, nu kan jeg ikke rigtig forestille mig, at det skulle være anderledes. Når du Men... så laver mad derhjemme, hvad gør du så? Ja. Jamen, jeg prøver så vidt muligt at finde nogle retter, hvor Alexander kan indblande noget kød i. Og ellers så laver vi dobbeltretter. Ja, så er du en hver? Eller ja, jeg laver ja begge dele, ikke? men ja. jeg prøver at gøre det nemt for mig selv ved at foreslå ham noget, som jeg ved, at han godt kan lide, og så sige, hey, kan vi så ikke putte øh, kylling eller et eller andet i, og det fungerer egentlig. Ja, men det ja. smager jo også godt, mm. det er veganske mad med damp. Du ved, hvad, hvad du laver det der paprikagryde der? Ja. Ej, det smager så godt, hvis man lige prøver på noget mørbræ i eller et eller andet. Så er det lige top. Så er det rigtig godt. Okay, og så undgår du mørbræn eller Ja, altså jeg laver, jeg laver den færdig ret, mm. som jeg vil lave den til mig selv, og så når det er færdigt, så blander Alexander sit mad sammen med kød. Mm. Og det kan han så gøre, altså alt afhængig af, hvor meget jeg laver, men det kan han gøre nogle dage, så vi holder det vegansk. Og så når han så skal spise det, så tilsætter han hans ved siden af. Ja. Jamen, ja, øh, lad mig lige gå videre til et andet det er, Så øh, Hvorfor tror I, at Burger King laver det her move? Altså det her lille uh, trick her? Det havde jeg ikke helt eller andet svært på at inkludere alle folk. Opmærksomhed, tænker jeg. Opmærksomhed, tænker du? Ja. Du tænker bare inklusion? Ja. Jamen, det er nok også noget opmærksomhed, fordi hvis de vil inkludere alle folk, så er det jo nok ikke smidt gødspiserne ud. Mm. Jamen, så spørger jeg jo bare, er det en god idé, og skal det her udvides? Nej og nej. Nej og nej. Ida? Siger, jamen, så ikke jo. Nej, det er nej og nej. Det ved du, man godt, det er ondsvagt. Okay, jeg kan godt se det der med, at de lukker al altså, alt kød ned i en måned, fordi der er sindssygt mange mennesker, der bliver møghamrende sure over det. Men... Jeg kan måske godt forstå lidt opmærksomheden i det, men jeg tænker også bare, at de risikerer faktisk at miste kunder af det, fordi der er virkelig mange, der med hensyn til det her kødspiser og ikke-kødspiser, der altså virkelig provokerer hinanden generelt. Ja, altså det bliver sådan en battle. Ja, det gør det virkelig. Så jeg tænker, og jeg, og jeg er virkelig træt af sådan folk, der bare, sådan, er, bare sådan planted, er sådan, og du bare sådan plantet, eller du spiser kaninfoder. <laughs> er det Alexander, der siger det? Er det Alexander? Ej, men det er bare sådan generelt. Men ja, også Alexander. Men altså... Så jeg kunne godt forestille mig, at dem, som så spiser kød nu, som benytter den der burgerking, de er meget irriterede lige nu over, at de måske bliver lidt til sidesat for en plante edder. Jamen, hvorfor var det, de gjorde det? Var det for at prøve noget nyt, eller? Ved ikke. Altså, ingen der er ingen årsag. Jamen, jeg tror, det, er for, det kan være noget klimamæssigt. det kan være noget, jeg prøver måske, måske bliver de udkonkurreret af McDonald's i Danmark, øh, prøver de noget nyt? Jamen, prøvede vi på et tidspunkt Burger King og nej, deres veganske? Eller nej, det Eller var det i Spanien? Ikke. Nej, det er fordi, jeg har prøvet den, før jeg er ikke fan. Du er ikke fan af det? Jeg at havde sådan noget Ripple Robber tror jeg, det hed. Jeg Det der. Øhm, og det synes jeg bare, det var ikke godt. Så jeg kan godt forstå, måske de prøver at udvide lidt. Det burde altså... Også for deres øh, konkurrencemæssige situation, fordi altså, McDonalds har jo ligesom kun den der ene planteburger, hvis ikke man ved, man kan lave det der trix med at bestille og så bygge protein ud. Så det, ja. kan jeg faktisk, det er faktisk smart for dem at ligesom slå mm. konkurrenten på den her måde, fordi der kommer flere og flere planter der spiser til. Ja. Men det er da sejt, at I kan leve sammen, selvom at du spiser kød, og du overhovedet ikke rød ja, Jeg har bare ved, at hun ville ønske, at jeg nogle gange var veganer. Det ville være nemmere, men han styrer det selvfølgelig selv. Gud skal lov. <laughs> Lad os gå videre. Mit navn er Asbjørn Nielsen, og du lytter til Markus, og du er alt nu skal vi snakke lidt om influenceren Feline Rapstorf, tror jeg, man siger det. Ved du det, i Overhovedet ikke. Rops, jeg tror det, siger efternavn der. Fordi hun var for nyligt aktuel i det nye reality-program, kaldet Øen via hvor flere kendte skal bo sammen og overleve på en ø. Hun udtalte, at hendes mål med programmet var at nedbrudde nogle af de fordomme, der var om hende. Hun ønskede at bevise, at hun var mere end en dyr pige på Instagram. Feline valgte over at forlade øen efter 10 dage, da hun mente, at tonen på øen var hård, og hun blev spist af sandfluer. Hun udtaler sig, at hun frygtede for sin karriere, da hun skulle være til modeuge i Paris fire dage efter den planlagte hjemkomst. Så spørgsmålet er øh, til jer. Var det den rigtige beslutning af feline, feline at forlade øen, eller burde hun kæmpe lidt mere? Og det lyder til, at måske kan dit svar, når du griner lige før. Ja, ja det gik. Der, det modsat hendes... Det, hun gerne ville med modbevise. Ja, så du synes at hun ikke, hun har bevise noget som helst. Det er gået ringe i hvert fald. Ja. Det, det kan man godt snakke om. hvis altså Det kan man godt sige i hvert fald efter 10 dage. Jamen altså, hvor hårdt har de det i det er det Så får de ikke noget at spise, eller hvad? Ja, det er sådan noget med, de siger, ja, overleve sammen og bygge noget sammen. Og sådan noget. Jeg ved det ikke. Jeg er ikke fuldstændig så meget om det. Så er det sådan lidt Robinson vs. de i junglen? Ja, det tror jeg var meningen med det. Okay. Uden dysterne. Ja, ja okay. Nå, okay. Okay. Men øh, hvad tænker I? Skal hun, skal hun have kæmpet lidt mere Altså, jeg tænker, når man melder sig til et program, så gør man det af en grund. Og ja. hvis hun har haft en pointe, hun ligesom gerne ville pointere, så tror jeg, at jeg havde kæmpet, til jeg ligesom følte, at pointen den var fattet. Men hvis hun så bare har fundet ud af undervejs, at det, det var sgu ikke lige hende, og det kunne hun ikke lige holde til, så er det nok derfor, hun har droppet ud, Tænker eller fordi hun skulle nå et mode show i Paris. Ja, men hvis, hvis hun kommer med i programmet for at bevise, at hun ikke er sådan en... en øh en dyr pige, som hun selv yeah. mm. Du ville have sagt noget andet. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige. Det er for fise fornem og for fin på den og sådan noget. Ja. Yeah. Og så går ud, fordi at, øh, det var lidt hårdt. Ja. Yeah. Hvem var ellers med i det program der? Der var Thomas Rode og Mille Gori og, alt sådan. og Jamen, også, Han sådan også, De er også rimelig hardcore, ikke? Hvem, hvem, hvem var den anden? Emile, Mille Gori. Har hun Ham ikke også med med i, i det der Militær vi har set. Okay, så det er jo går rimelig hardcore mennesker. Hvad er det nu, det hedder? Ah, oh. er det stjerner i trøjen? Nej, ja. det Nej. Nå, andet. Ja, det hedder det. Aspiranterne, tror jeg. Ja, lige præcis. Hed det ikke Aspiranterne? Jo, det tror jeg. Det gad jeg også godt være med i. Ja. Jo, ja, Aspiranterne der. Ja. ja. Men nej, det lyder som om, at, at, at det er bare gået dårligt for hende at, at bevise, at hun ikke var den type, hun gerne ville modbevise, hun var. Ja, så, så du er ikke i hvert fald overvist om, at hun ikke bare en dyr pige på Instagram? Det virker ikke sådan. Nej. Øh, nu skal jeg så spørge jer, har I også frygtet for jeres karriere? Altså måske en karriere, jeg havde forestillet jer, imens I for eksempel optog nogle, øh, nogle af de der afsnit til date mig i døgn. Mm. Tænkte de I over det, imens I var der, det var sådan lidt? Ikke sønderligt. Nej. Jo, jeg skulle øh, i uh, introduktionen der, der skulle jeg jo banke med en hammer. <laughs> ja. Og øh, jeg synes, det var lidt akavet. Jeg synes, det var lidt underligt. Øh. Så de spørger mig, om jeg vil tage en hammer med. En mm. rigtig lægte hammer. Og, øh, der siger jeg, jamen det vil jeg gerne. Jeg kommer og siger, at jeg kunne sgu ikke få fat i en. Og så hæver jeg de sådan en kløfthammer op. Altså sådan en, en lille, bitte, lille bitte børnehammer, som jeg er nødt til at stå og slå søm i en træstamme med. Så jeg var, efter det var jeg lidt nervøs, for jeg ikke ville få et job som tømmer igen. Så dit maskulinitet blev lidt ramt. Ja, af... Den blev øh, smidt direkte ned i skraldespanden der. Ja, okay. Ja. Hvad med dig, det? Du har ikke tænkt over det imens. Nej, altså jeg... Jeg opgav lidt sådan, det jeg egentlig gerne ville dengang tilbage i Paradise. Øhm, fordi der, ville jeg, der var jeg faktisk øh, i gang med at træne op til at skulle ind til politiet. Ja. Øhm, og der fik jeg bare at vide, at det var ikke super smart at være et offentligt ansigt, hvis man skulle... være i politiet? Ja. Sagde politiet lidt til dig? Jamen, jeg snakkede med en, en gammel betjent ude i Kalundborg, hvor jeg kommer fra normalt. Og for, for ligesom at få de her råd og vejlingen til hvordan jeg kom bedst igennem det her ja. og der sagde han jeg tror du skal vælge fordi det er måske ikke super smart at du prøver at stoppe nogen på gaden og de så over hey, hælde dig for Paradise så der var ligesom der var jeg nødt til at tage et valg og i og med at jeg havde en mulighed som faktisk stod foran mig der så valgte jeg at tage det som var Paradise ja? som var Paradise i stedet ja. for politiet ja så du, du tog faktisk det er faktisk lidt sjovt du tog valget Paradise eller politi ja okay og du endte med Paradise ja det kan jeg Okay, men så har du også tænkt lidt over faktisk karriere. Gud skal lov. <laughs> Mener du det? Ja, det har ikke været fedt med en politibetjent hjemme. Hvorfor Åh. ikke det? Ja, hvad har du det? Du med? mange ulovlige ting, Alexander? Nej. nej. Nej, nej. Det gør jeg ikke. Så, Alexander, du kan du ikke snyde mig. <laughs> nej, det gør jeg ikke. Men jeg synes... Næ, jeg er bare ikke fan af politiet. Jeg synes, jeg har haft for mange dårlige oplevelser med dem. Okay, hvad er det for dårlige oplevelser? Det er nej, oplevelser? Skyld. Det synes jeg ikke. Hvad er det for nogle dårlige oplevelser? Jamen, jeg, du ved, at man bliver stoppet i at køre op for rødt, når der ikke var rødt, der var gult, og, jeg, og så havde jeg, jeg havde sådan en lille regning for Nej. tre år siden, Nå. men en øh, der ikke var betalt. Fair nok det, men øh, altså, jeg manglede at betale et eller andet helt vanvittigt lavt beløb, som bare arbejder arbejdet ja. så op, åbenbart. Ja. Øh, var det der, hvor jeg skulle hente dig? Ja, øh, utroligt nok. Så lige den uge, der får jeg en besked fra E-Boks om, at jeg har fået en stor regning, og rykker, og hvad fanden nu ellers, og siger, den åh, for fanden, oh, det må jeg lige få betalt den første, der er blevet en helt, helt rimelig heftig regn. Det var sidst i måneden, så det var det, den betaler jeg den første. Okay, samme så du føler dag. dig uretfærdigt behandlet? Jamen, samme dag, så kræftede mig, om jeg ikke, uh, han følger efter mig 10 minutter fra motorvejen og stopper mig. Han var sgu meget sød, det er min egen skyld. Fordi du har kørt over for rødt? Han fik klippet nej, nej. prægerne. Ej, der, der røg et klipp og stoppet. Oh my god. Så jeg sad og skrev eksamen, og skulle opdagen efter meget, meget tidligt. Og han skulle og spille paddel med sine venner. Ja. Og så ringer han og siger, han, kan du ikke komme ud og hente mig? Fordi mm. jeg kan sgu ikke lige komme hjem. Og sådan, øh, nej, det kan jeg ikke lige, fordi jeg skal lige til eksamen her lige om mm. et par timer. Mm. Jamen, jeg skulle få klippet pladerne, så du blev nødt til at komme. Oj. Så der måtte jeg helt være ned på ref'en og hente ham. For fanden. Alexander. Jamen, jeg forstår, jeg var også, der, vi var der også i Kalundborg i byen. Der blev også, vi var, oh, for ja. no, ja. bare... stort arrangement. Og der er alle mennesker i Kalundborg. Alle 50 var samlet nede på klubben. <laughs> det var til nytår. og det nytår? Ja. Nå, og så tog vi ind på en klub der, og stod festet og et eller andet. Og så kommer der nogle, der var mange mennesker derinde faktisk. Ja. Og så kommer der to betjente ind. Ja. Og du kan bare se, du ved, en årlig se mod øjenkronen der. og godt se, de går over mod os, når jeg kigger igen. Og de går bare styrt mod ja. mig. Og tænker jeg hvad fanden sker der? ja vi skal lige snakke med dig. Og så ved jeg ikke, der har været, været lidt tumult tidligere på aftenen, men der var, altså, der var ikke sket noget som helst. Så tager de fat i mig og hiver mig ud på, øh, på toilettet, faktisk. Hvilket jeg ikke har tænkt over. Det virker til sådan lidt upassende at blive ud på toilettet er to <laughs> ja, Nu sker det. Nej, så skulle jeg tjekkes. Hele min taske blev taget. Jeg havde sådan en øh, slås med mig en taske. Øh, den blev endevendt, og jeg blev visiteret og så videre. Men de fandt jo selvfølgelig ikke noget. Hvor må de siger undskyld og gå igen? Nå, okay. Hold Wild Night. Du er simpelthen politiets yndlings, Alexander. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvad det er, men der er mange gange, jeg er også blevet stoppet, utallige gange, uden der skete noget. Mystisk. Men jeg kan godt forstå, at du så er glad for, at Ida i hvert fald ikke valgte at blive politibetjent, og i stedet for at valgte at blive Paradise Hotel, deltager. Ja, meget. <laughs> ja. Prøv at, så skal jeg spørge til sidst her. Øh, overvejede I også at stoppe, imens I lavede Date mener et døgn? Ja. Mm? Der, Alexander? Jamen, så gør jeg også. Han du været ærlig for en gang i skyld. Nej, jeg overvejede ikke at stoppe. Hvorfor overvejer du at stoppe, yeah. Ja, det var sådan lidt... Hvad var det? Ja, det var, det var sgu sådan lidt halakad, synes jeg. Og sådan... Alexander, han var bare ikke rigtig lige min type der, og sådan... han sad bare med sådan nogle mærkelige blikke, og bare sådan stirrede midt. Det er, som han gør nu, hvor man gik af for dig. <laughs> <Ja>. <laughs> og så var det bare sådan noget sådan og jeg fik bare ikke rigtig den der vibe af sådan, det her det kunne blive til mere men så var produktionen ret hurtig jeg var sådan hvad kan vi gøre for at du bliver og altså sådan kan du ikke lige give det døjen mere og sådan noget. og så kunne say, det kan jeg godt komme ind og snakke med Alexander og så et eller, på et eller andet tidspunkt sagde han bare sådan ringer til hans kammerat og så siger så skal bare lige vide at jeg har lovet om alt hvad jeg har sagt og så var det bare sådan okay nu står jeg helt af så Alexander det ja jeg det var ham der det. sagde det. nej det var dig der sagde det. Nå. der er jo altså helt vildt meget at lige analysere på det. her fordi for det første så produktionen presser dig til at blive. Det, det er jo det første. Det gør de jo, hvis de siger, okay. hvad kan vi gøre for, at du bliver? Kom så, tage lidt døgn mere og så. Så de presser dig. Og Alexander, hvad fanden er det så? du, du, du, du, du, du, du Jeg sidder ind i sofaen og bare sidder <laughs> Jeg ved ikke noget om det her, før vi kommer ud. Jeg ved ikke, hvad jeg har gået og lavet imens. Jeg har måske gået og tænkt på, hvordan jeg kunne gøre dig glad eller et eller andet. Ej, hvor er du dum at høre på. Okay. okay. Jamen, øh, vildt. Og du, men du blev, og det endte du godt. Ja, det gjorde det. Vi, havde, altså, vi fik snakket det igennem. Se, allerede det har startet kommunikationen ja. dagen efter. Og okay. ligesom lige fik forventningsafstemt, og jeg forklarede ham sådan, du ved, jeg står lidt af, når du siger de her ting. Og, sådan, og så siger han, at han var også bare mega nervøs, og jeg var bare rigtig meget hans type, så det var måske derfor, han havde været lidt mærkelig. Er det ikke sødt? <laughs> <laughs> ja, så begyndte tingene at falde lidt bedre i hak. Ja. Det havde vi rigtig, det rigtig hyggeligt. Og så sagde det. du, undskyld, alt var ikke løgn, det jeg sagde. Nej, han siger det har jeg ikke sagt. Jeg tror, der er noget, du har misforstået. Det er kommunikation på plan. Jeg synes, det er lidt tåget, hvad der er blevet sagt <laughs> Okay, vi kan konkludere, Alexander, så er det ja. det. Du har sagt, nu er I her. I står i studiet med mig. Ja. Det er jeg glad for. Så skal jeg til sidste, sidste, sidste høre, for nu nævnte du det der med, med Paradise-deltejere, Ida. Ja. Kan I mærke, at I har fået det her prædikat, altså det her mærke, at nu er I blevet reality-deltejere? Kan du mærke det? Ja, jeg har mærket faktisk overraskende meget til det, i forhold til det program, vi var med i. Jeg synes, det virker ikke så populært. Det blev vi så også fjernet igen. Ja. Øh, men der, i Kalumborg faktisk, blev jeg genkendt en del. Ja. Øh, og jeg oplevede også, at der var nogen, der kendte mig og ikke det. En gang, men det tæller stadigvæk. Det tæller stadigvæk. Okay, det hvad med dig? Jo. Du er blevet deltidsinfluencer nu og alt muligt. Ja, men altså, jeg, jeg, jeg prøver lidt at lægge den der altså reality-ting til side, og ligesom prøve at vise folk, sådan, hvem jeg er, og jeg ikke er har altså glansbillede. Mm. Æ, og jeg vil også ærligt sige, sådan, en gang imellem, så glemmer jeg det faktisk lidt, og så bliver du bare stoppet af en eller anden random et eller andet sted, og der er lige minder mindre om det, så er det sådan lidt, nå ja, det har jeg også været med i. Sådan flok 18 år, Ja, i, uh, men sådan, jeg tror, røstnads. jeg fik, altså jeg tror lidt, min, mit Paradise-mærke gik af efter nogle år, og så efter vi havde været med i programmet, så er det ligesom som om, at folk faktisk godt ved, hvem vi er som par, og ikke som... Altså, at jeg har været med i noget andet. Fordi når jeg møder folk, og de siger, at de har set, mm. også i programmet, så er der faktisk mange af dem, der slet ikke ved, at jeg har lavet noget før. Så det er faktisk jeg som par? Det tænker jeg. Så det er endnu mere akavet, når Alexander bunder et glas vin og råber af tjeneren, fordi alle ved, hvem vi egentlig er den. Nej, det, altså, er tænker <laughs> jeg jeg driller dig, Alexander. Jeg synes, jeg meget driller der. Jeg driller dig. Jamen, øh, skal vi ikke bare gå videre? Mit navn er Jeppe Bøhrysa, og du lytter til Markus og Reality-panelet nu skal vi snakke om stenbiderån. Ja, det har I ventet spændt på, det kan jeg mærke. Forberedt os. I har forberedt os godt og grundigt, fordi prisen på stenbiderån er gået helt amok. Nej. For blot fem år siden kunne man købe 100 gram stenbiderån for 40 kroner. Nu koster 100 gram op til 500 kroner. Det er altså en fuldstændig vanvittig stigning, og det kommer, til, at, øh, altså, det kommer af, at der ikke bliver fanget nær så meget stenbiderån som før. Det tyder altså på, at der også er altså færre i de danske farvand. Nu hvad kan I gøre? Nu skal I komme med nogle gode råd, ikke? Mm -hmm. Fordi, hvad bør danskerne gøre med de her ekstremt høje stenbider priser? Kan man ikke lave noget falsk? Noget vegansk? Nej. okay. Jo... Altså, Alexander. <laughs> noget vegansk? <laughs> Den tager du, Alexander. Det må du godt sige. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Det er Det er det der, Jeg ved godt, hvad det er. Du prøver på sin... Hvad skal man prøve på laksen nu? De er sorte. Der er også ja, sorte. det er jo så... Det er også stenbøder. Nej, er det stenbøder? Det er eller? også om Det kan også være. Er det ikke bare roven? Jo. Men er der ikke en forfalskning af sådan noget? Det mener jeg faktisk, at der er Jeg har lige hørt, så det du foreslog, det er, at vi snyder alle danskerne til Nej, nej, til vi erstatter det bare med noget, der altså smager det samme og billigere. Det er en, det er, det er en mentalitet. Ja. ja. Det er en forfærdelig idé. <laughs> jeg vidste, du ville sige det, Alexander. Nå, altså, det er kan ikke lige, lige frem, stryk... fordi du får stenbøder rundt på din mad derhjemme, vel? Nej, nej. Det, nej. Det det jo, nej, det er det jo ikke. Det er jo ikke det, jeg lige propper på. Men alligevel, at snyde danskerne ved af fjerne ægne, det er jo egentlig rimelig nasty, når man tænker over <laughs> det faktisk. Det er jo ikke noget, hvor man tænker, okay, det lyder godt. Men der er sådan nogle små fisk, babyer. Ja, eller bare fiskeæg, som man kalder det. Fiskeæg. Nå, okay. Men øh, spiser I stenbuddrogen? Kan jeg godt lide det? Nej, altså det ved jeg ikke, jeg har lige smagt det. Du er det, vegan. Men det skal jeg ikke gå hjem. Jamen, jeg har også spist det, men det er jo ligegyldigt, man prøver det på maden jo. Mm. Det er jo ligesom parcelle på, så havde jeg ikke en eller anden mad, man prøver parcelle på. <laughs> ja, men så, jeg kan godt lide de der forskellige, fordi du er vegan, og du spiser kød og sådan noget. Så nu spørger jeg bare, kunne I overveje at lade være med at spise stenbuddrogen, nu hvor at, øh, der ikke er så mange tilbage i naturen? Du spiser det jo slet ikke. Altså, hvis du bare fik givet det, jeg gav dig bare stenbydderovn. Ja. Vil du spise det? Ja. Mm. ja det Selvom jo, der det... ikke er så mange stenbydderovn tilbage i det er jo dyre. Så er det jo mere værd, og så er det endnu federe. Og... Så du vil lave tasken på mig, og så give de 100 gram til 400 kroner, og så sælge dem for 200 Eller kroner? Eller 500-600 kroner, når det bliver endnu sværere for fat i, kunne man jo også. <laughs> Har jeg givet dig en business-idé her, Alexander? Det er Stuk, muligt, der lige har åbnet sig nogle idéer. Stuk op uh, stenbøderronen, og så bare ja. selv det dyre. Det synes jeg Ej, er virkelig ikke. Ej, vi skal ikke have mere fisk hjemme i køleskabet. Det stinker. Har I meget det er det fisk, jo kun, hvis man åbner det. Alexander har lige fået en periode lige nu, hvor han spiser rigtig meget makrel og vi bor altså i en etværelseslejlighed, og Nå, det er tilbud. bare ulækkert. Fem <laughs> kroner for sådan en dåse der. Ja, hvor meget makral har du købt, Alexander? Der er ikke 12 dåser altså. <laughs> så der lugter af makral hjemme Ja, og hvis ikke det er Alexanders makralmad, så er det hun. Så er det hunden? Ja, den har så dårlig ånd, det er helt vildt. Kan ikke give den nogle møndepasteller eller sådan noget? Vi prøver bare at tænde på en, men hun bliver virkelig sur. Okay. Så er det jo ikke så meget til? Nej. Nå, okay. Bør vi stoppe med at fange Sting så? Ja. Yeah. Nej, er det ikke gode penge i det? Jo, jo, de bliver solgt dyrt. Hvorfor siger du så? Jo, så det, ja. men det, det synes jeg ikke. Du synes bare, at blive ved med at fange? Ja, men man kan vel, øh, vel opdrætte den, den på en eller anden måde. Der er i hvert fald ikke noget rigtigt og forkert svar der. Altså, hvorfor sætter man... Hvis det er, at man skal fange dem, hvorfor venter man så ikke lige og altså lige lade dem formere sig i et års tid til to? Hvis det er, fordi der ikke er mere stenbidderungen tilbage, så skal de jo nok ikke udredere arten, fordi så kommer det jo aldrig nogensinde tilbage igen. Mhm. Mhm. Eller hvad? Er det bare mig? Ja, øhm, jamen, Nej, det giver sådan set meget god mening. Ja, det giver mening. Og det kommer også nu. Altså, tænker I over biodiversiteten eller klima, når I handler ind. Ja, du gør ikke. <laughs> jeg tænker over det bedste tilbud. Du Ej. køber bare makralt, dog. Fem. Yeah. Ja, det er det. Han, han laver det, der han venter på, at næste pandemi kommer, og så har han dosemad til, jeg ved ikke, hvor lang tid. Ja. Ja. Der skal jeg med mig også ned og købe toiletruller inden... End det går nok. Og så selv dem videre. Ej. Hvad tænker du, i Jamen, altså... Jeg går meget op i, at tingene de er økologiske, og det mm. gør Alexander ikke. Fordi han, jeg siger, så snart jeg begynder at lægge økologiske varer ned i kurven, så er han sådan, "Nej, det skal vi kraftedme med. Kaj. det er to kroner dyre. Mm. Nej, det smager det samme, og det kan jeg også godt give ham ret i. Mm. Men jeg vil sige, på den front, vi er blevet rigtig gode til at tænke over madspil, mm. det har vi været sindssygt dårlige til. Der har vi måske smidt ud, jeg ved ikke, hvor mange varer ud fra køleskabet hver uge, så vi er begyndt at altså sådan, lave de her store indkøb, i stedet for, at vi bare går ned og handler hele tiden og så ligesom mindsker vores madspil på den måde, ved at vi kun køber ind til det, vi skal have, og ligesom planlægger måltiderne mm. frem den næste mm. uge. Ja. Så okay. på den måde har vi... Altså, jeg ved godt, at, du ikke, at det ikke fordi du tænker over... Handler du ind i det, eller hvad? Det gør vi begge to. I handler sammen? Det er virkelig sjældent, at den ene kun handler ind. Det er hyggeligt også at handle ind sammen? Nej. Mm. <laughs> det ved jeg ikke. <laughs> hvorfor er det ikke hyggeligt? Så kommer der jo diskussioner igen om, at ej, vi skal ikke have aften, aftensmad igen nu, og... Jeg vil godt have mit eget eller. Okay. Jeg tror også med, at det sådan at hvis ikke vi handler ind sammen så bliver der ikke handlet det den anden gerne vil have. fordi han tænker i kød og jeg tænker ja, i Så det bliver lidt sværere. Det kan jeg ja. godt se. Det kan jeg godt se. Så skal jeg så spørge til sidst, har I tænkt over de generelt stigende priser eller køber I bare ind som normalt? Du må jo tænke lidt over det stadig, hvis du ser et fem ja, kr. Ja. Jeg jeg er jeg er kæmpe tilbudsjæger. Tilbudsjæger. Kæmpe tilbudsjæger. Jeg elsker, du at finde en øh... når du ser et rødt skilt, hvor der er discount, så kører jeg. Ja. Altså, spot, det skal jo tjekkes. Ja. Når er, der Når alle de der butikker, de har jo de der spotvarme med alt muligt. Ja. Det bliver tjekket hver gang. Ja. Og det, det er så godt gået hen og blevet sådan noget, øh, hvis jeg lige har glemt det se. Det skal jo ikke I tjekke spot egentlig, hva'? Jo, selvfølgelig. Nu skal jeg lige overkigge. Så kan lige se, hvad der er. Det er meget sjovt. Ja, gule skilte, dem kan jeg godt lide. Men øh, har I mærket det på økonomien? Ja. Altså, på en måde, fordi... Altså, før prisstigning, der var vi bare gode til bare handle, bare for at handle. Mm men igen det her med at nu vi ligesom begyndt at tage det lidt mere med indkøb og sådan noget automatisk på den måde bliver det også billigere så jeg tænker på en eller anden måde faktisk at vi sparer nu i forhold til hvad vi gjorde inden pristigningen kom ja mm. uh, yeah. og så har vi bare vi havde lige en måned hvor at, du ved økonomien var bare i bund ja. så der så startede vi med med kral, det med kræl Alexander det var faktisk det han gjorde faktisk det. Det den måned ja hej jeg havde ikke det men så begyndte vi så og sådan virkelig vinde hver kroner og finde ud af, hvad skulle vi bruge det på? Og nu har vi bare fundet ud af, at det sparer vi så mange penge på at gøre. Så hver måned til den første, så bliver vi enige om, at vi er ludfærdige den her måned. Vi gør det på samme måde som sidste måned. Og så så det sparer smart. vi rigtig mange penge på. Ja. Smart, smart, smart. Nu skal vi altså til noget andet vigtigt. Mit navn er Sitte Thorsen. I lytter nu til Markus og Mette til panelet Nu skal vi til ugens lader. Og jeg har sat mig ned. Jeg har taget en stol. Det vil gerne i højde, men jeg skal lige kigge jer i øjnene. Nu bliver det, det spændende. Alexander har glædet sig. Jeg har glædet mig. Ida, du har ikke glædet dig. Det kan jeg se på dig. <laughs> så, hvem vil starte? Kan vi ikke blive enige om, at vi. Nej, nej du, ingen, ikke noget med, du, du må ikke begynde at sige, Alexander, du må ikke sige det her og sådan noget. Nej, det er ikke så meget det, men jeg tænker bare, at det er, det er en rigtig dårlig dag for mig, at vi skal sige ting om hinanden. Mm. jeg kunne lige finde på at sidde og grille i det er måske bedre, at du bare siger ting om dig selv. Så jeg vinder <laughs> Skal vi starte med uh, Alexander så? Og så kan du få lov til at tænke, skal jeg være sød mod Alexander? Eller skal jeg bare sige noget mig selv? Det kan vi godt. Jeg ved ikke engang, hvor jeg skal starte. Jeg havde 100 ting på vej herover. Ja. Øhm... Man må godt nævne flere ting. Nej, det må man ikke. Jo, det er ikke kun sådan. Du får kun én ting. Skal vi starte med den med fødderne op? Nej. Okay. Jo, lad os starte med den. Skal vi starte med den? Ja. Det er fordi, og jeg kan faktisk godt forstå det, men jeg har bare aldrig oplevet det før. Ja. Du ved, man har jo hørt, når man er på toilettet. Ja. Så har du en skammel under fødderne. Ja. Fordi at så... Så kommer det lidt ud, ja. Ja, og jeg er jo tit på toilettet. Mm -hmm. Eller ikke tit, men jeg er længe på toilettet. Tid. Tid længe på toilettet. Så det lyder som noget du ved, smart at prøve. Det, jeg ikke vidste der gjorde, det var, at hun ikke brugte noget skammelt, men stikker fødderne helt op på toiletbrættet, når hun skider. Hvorfor skal vi snakke om det her? Okay, fordi men det er jo det, er lidt, det, er jo, det, er jo det samme koncept så, agtigt. Ja, men det er fordi, ja. Alexander han synes. Jeg tror, den ligger lidt i, at du ikke kan få dine fødder derop, og derfor synes du, det er mærkeligt, fordi jeg ved nogle gange, har du siddet derude og råbt, jeg forstår ikke, du kan sidde sådan her. Så det er, du har jo prøvet det selv. Jamen, jeg forstår heller ikke fordelen i det. Jeg, jeg, jeg føler ikke nogen fordel. Men altså, det var heller at du kan sidde sådan. Men jeg har også dårlig knæ. Så du tager benene op sådan der, imens du er på toilettet? Altså, benene op på toiletbrættet? Sidder, så du sidder hun, i sådan sidder en sådan slags fosterstilling. fosterstilling. Ja. Ja. Det er vildt. Ja. Det er vildt, det, det er imponerende. det kun 3 tre minutter, og så er hun færdig? Imponerende. Altså, flot. Fordi jeg tror heller ikke, jeg vil kunne det. Meget flot. Ja, men det er jo ikke et... Altså, jeg har hørt værre ting. Ja, yeah, okay. Den var god. Vil du komme med noget mere, Alexander? Du har lige et ja. minut, så giver vi også lige nogle flere, nogle ting til. Jamen, hvad har vi? Mm -mm. <laughs> hvad hvad kan har vi kan også værre? lade den være, hvis det er det. Hun har fået krøller af at sidde og den når hun snakker. Nej, nej. <laughs> ja. Hvis jeg lægger mærke til det i interviews, eller bare når man hvis møder I, der snakker med hende, hvis man, så sidder hun med en finger i håret og kører det rundt. Det har jeg gjort det. Ikke. Det, er heller ikke, Nej, det har heller ikke. Det er fordi, jeg sidder og piller ved den her. Nå, du sidder og piller ved den der. Ja. Okay. Nå. Så den var dårligt skat. Det kan vi ikke bruge til noget. Jeg synes, det var rigtig god den første. Den tager jeg gerne. Ida, din tur. Skal vi snakke om dine nagelbånd? Nej. Jo, nagelbånd. Hvad er det for noget? Alexander, han har simpelthen de lammeste nagelbånd, der findes. Altså Selv min familie er begyndt at kommentere på, hvorfor at de ser sådan ud. Så Hvordan ser de ud? Lad mig lige se, Alexander. Nu sidder du og retter i dem. De ser da meget normalt ud. Nej, fordi det, <laughs> det her hudlag, der ja. sidder her, det går til midten af neglen. Ja. Så det Ej. ligner sådan, han er i gang med at sådan udvikle gælder eller et eller andet. <laughs> sådan, ja. Men vi har så, jeg har så øh, snakket med Julie faktisk, som skulle have været med i dag. Julie hun er Biskof, jo, Ja. Hun er jo øh, negletekniker, ja. så Alexander har jo været med inden at ordnet sin negle nogle gange. Endnu Julie Julie Biskop fra Paradise Hotel. To gange du skal... Er det ikke, fordi jeg er derinde? Nej, men det er, fordi du begyndte at græde over det. Vi ikke kom derinde mere. Så er du begyndt at græde over, at du ikke kom ind, før at forlader din negle? Hvis du siger nej, så viser jeg ham videoen. Ej, er at vi ikke forlader min negle? At du det er begyndt... jeg da ikke ret over. At... Jeg er bare ikke så vild med, at man sidder og trykker ind bag neglen der, og så sidder hun og klipper, og Julie, hun er ikke dygtig, hun klipper for tæt på. Så det er ubehageligt. <laughs> ja. jeg er helt det. Men så aftaler vi så, at... At han bare vil gøre det derhjemme, fordi ja. at, altså det, er ikke, det, ja, mm. det ser ikke særlig sundt ud. Og så siger han, det kan vi godt aftale, men øh, desværre har vi ikke noget grej til det. Men så må du købe det. Så jeg går ud og investerer i det der grej, og sjovt nok kan jeg ikke finde det derhjemme mere. Prøv at, Jeg synes, at det er nu rigtig gode nogen, den her også. Den er også god, den her. Og jeg synes heller ikke, I har solgt hinanden overhovedet for meget. Det har været lige til tilpas. Men jeg skal jo vælge en vinder. Den er svær, for den med nejlbånd er der også Fordi du, er også, du fremstår meget maskulin, så jeg kan godt forestille mig, at det er sådan, Der er ikke nogen, der må vide, at jeg får lavet nejle. Så skal han da lade sidde og sige, at han bruger min min cremer derhjemme. Det, sagde, det var dig, der sagde det. Ja, okay, det er rigtigt nok. Jeg synes faktisk, at begge jeres er lige gode. Så, der er ikke, jeg, I skal, ikke, så skal I ikke høre på mig om, at ah, jeg skulle have vundet. Så er der ikke nogen grund til at skindes. Og I får en præmie, begge to, som I kan dele. Hvad? Vil du gerne vide det? Ja yeah. Vil du gerne vide det I får et gavekort Til McDonald's På 200 kroner yes. Hej <laughs> okay Det skal have nok ja, Altså Altså vi har lige så sent Som vi går aftes Diskuteret Hvor vidt vi skulle køre derud Ja yeah. Og så Alexander Vi bruger ikke 200 kroner på det Den her gang så altså, nu stopper det Det gør vi nu, så 200, gør vi så nu? 200 kroner Send kriterien til mig Så fikser jeg det Det Kan fedt. vi sige det Ja Stort tillykke med sejren Det var okay. en fornøjelse At have med en. Tak fordi du var Selvfølgelig ja.